Андре Моруа Готель Танатос «Скільки стіл?» – запитав Жан Моньє. «П'ятдесят дев'ять з чвертю», – відповіла одна з двадцяти друкарок. Машинки та телетайпи тріщали в шаленому ритмі джазу. Крізь вікна віднілися величезні хмарочоси Манхеттена. Безперервно дзвонили телефони. Нескінченні паперові стрічки шаруділи, розмотуючись з рулонів і заповнюючи всю контору, схожі на серпантини, поцятковані зловісними цифрами. Скільки стіл?» – знову запитав Жан Моньє. 59 рівно, — відповіла Гертруда Оуен. Вона на мить перервала роботу, щоб глянути на молодого француза. Моньє, зовсім пригнічений, нерухомо сидів у глибокому кріслі, обхопивши голову руками. Ось хто поставив все на карту, подумала Гертруда. Нелегко йому, але важко і Фанні. Вона згадала про Фанні, тому що Жан Моньє, який служив у нью-йоркській конторі банку «Холман», два роки тому одружився зі своєю секретаркою-американкою. «Скільки кенекот?» – не піднімаючи голови, запитав Жан Моньє. «28», – відповіла Гертруда. За дверима почувся голос. І в контору увійшов бос Гаррі Купер. Жан Мон'є підвівся. Оце видовище, вигукнув Купер. 20% зниження на всі акції. І є ж ідіоти, які стверджують, що це не криза. Це справжня криза. пробурмотів Жан Мон'є і вийшов з контори. Так, підтвердила Гертруда. Він програв усе до нитки. Мені сказала про це Фанні. Вона сказала, що сьогодні покине його. А що поробиш? Криза. Бронзові двері ліфта безшумно відчинилися. Вниз, сказав Жан Монньє. Скільки стіл? поцікавився хлопчик-ліфтер. 59, відповів Жан. Він купував їх по 112. Збитки 53 долари на кожній акції. Та й інші його цінні папери тепер не були варті нічого. Весь маленький капітал, накопичений колись в Аризоні, був вкладений в акції і зник. Тепер все скінчено. Коли вранці Жан Мон'є прокинувся один, він відчув, що мужність остаточно покинула його. Незважаючи на те, що Фанні не відрізнялася ніжністю, він дуже любив її. Покоївка-негритянка принесла скибочку дині і пшеничну кашу, а потім попросила грошей. «А де наша господиня, сер?» – запитала вона. «Подорожує». Відповів він. Він дав їй 15 доларів на витрати і перерахував усе, що залишилося. Залишилося трохи менше 600 доларів. На це протягнеш недовго. А потім що? Стрибнути з 20-го поверху? А якщо не на смерть? Він уявив собі жахливі муки та зітхнув. Потім із газетами під пахвою подався снідати до ресторану. Він здивувався тому, що із задоволенням з'їв там млинці, политі малиновим сиропом. Танатос, Палац Готель, Нью-Мексико. Танатос по-грецьки це означає смерть. Що це за готель? І хто міг написати з Нью-Мексико? Окрім цього листа, на столі лежав ще один від Гаррі Купера. Його він прочитав першим. Патрон цікавився, чому Мон'є зранку не з'явився в конторії. Крім того, він запитував, що думає робити Жан Моніє у зв'язку з тим, що заборгував конторі 893 долари. Що це, жорстокість чи наївність? О, ні, наївність не значилася в списку характеристик Гаррі Купера. Жан розкрив інший лист. Там, під вінеткою, на якій було зображено три величних кипариса, було написано Танатос, палац палац-готель». Директор Генріх Боестер. нижче йшов текст. Дорогий місьє Мон'є, те, що ми звертаємося до вас саме сьогодні, не випадковість. Відомості, які ми маємо, дозволяють нам думати, що ми можемо бути вам корисними. Ви, звичайно, не могли не помітити, що в житті навіть найвідважнішої людини бувають такі збіги обставин, що боротьба стає безглуздою, неможливою. І людина приходить до думки про те, що смерть є єдиним виходом зі становища – заплющити очі, заснути і не прокинутися, не чути більше докорів і питань. Багато хто з нас мріяв про це, хотів цього. Разом з тим, за винятком окремих випадків, більшість самогубців зазнає невдачі. Один хотів пустити собі кулю в лоб а закінчилося тим, що він пошкодив зоровий нерв і залишився сліпим. Інший намагався звести рахунки з життям за допомогою снодійного, але помилився в дозуванні і прокинувся через три дні з паралізованими кінцівками. Самогубство – це свого роду мистецтво, яке не терпить відсутності навиків та недосвідченості, але разом з тим і не дає можливості окремому індивідууму Накопичити необхідний досвід. І ось цей досвід, дорогий місьє Моньє, ми й готові вам надати, будучи впевнені в тому, що це питання вас зараз цікавить. У Танатос Палас Готелі смерть застане вас у стані повної душевної рівноваги. Наші технічні можливості та досвід, набутий за 15 років безперервної діяльності, лише за минулий рік ми обслужили понад 2000 клієнтів дозволяють нам гарантувати застосування точно розрахованих засобів та ефективні результати. Ми вважаємо за потрібне додати, що з тих наших клієнтів, яких можуть бентежити відомі релігійні сумніви, ми знімаємо будь-яку моральну відповідальність за самогубство, причому робимо це оригінальним та надійним способом. У чому ви зможете переконатися, коли звернетеся до нас. Нам добре відомо також що багато наших клієнтів мають дуже обмежені фінанси, оскільки самогубство часто тісно пов'язані зі станом поточних рахунків у банку. Тому ми постаралися, в жодному разі не жертвуючи якістю обслуговування клієнтів, зробити так, щоб перебування в нашому готелі коштувало максимально дешево. Вам потрібно буде внести лише 300 доларів. Ця сума є достатньою для того, щоб покрити всі витрати, пов'язані з вашим перебуванням у нас, тривалість якого, звичайно, буде для вас невідомою. Сюди ж включаються вартість самої операції, витрати на похорон та утримання могили. У цю ж суму входить оплата всього сервісу. Так що ви позбавлені необхідності залишати чайові. Не зайве нагадати, що Танатос знаходиться в мальовничій гірській місцевості. До послуг клієнтів чотири тенісних корти поле для гольфу і басейн. Оскільки наша клієнтура складається із чоловіків і з жінок, в готелі панує, в силу загальної ситуації, пікантна та незвичайна атмосфера. Приїжджим слід зійти на станції Демінг, де на них чекатиме автобус Танатоса. Про прибуття необхідно повідомити нас не пізніше, ніж за два дні. Жан Моньє взяв колоду карт і почав розкладати пасіанс якому його навчила Фанні. Подорож тривала довго. Годинами потяг ішов уздовж плантацій, на яких, наче пірнаючи у білу піну бавовни, працювали негри. Сон та читання заповнили два дні та дві ночі. Потім краєвид змінився. Тепер довкола височили гори. Наступна станція Демінг, сказав Жану Моньє, провідник вагона. Француз залишив книгу і закрив валізу. Йому здавалася дивною буденність його останньої подорожі. Він почув шум потоку, над яким промчав потяг. Потім скрип гальм. «Утанатос, сер!» – запитав його індіанець, який віз на візку його багаж та ще двох білявих дівчат, що йшли поруч. «Невже ці дві дівчини теж приїхали сюди помирати?» – подумав Моніє. А вони в свою чергу здивовано глянули на нього – і почали перешіптуватися. Коли автомобіль почав підійматися, по звивистих крутих поворотах вгори, француз спробував зав'язати з шофером розмову. «Давно ви працюєте в Танатосі?» «Три роки». Неохоче буркнув той. «Це, мабуть, дуже дивне місце». «Дивне?» – здивувався шофер. «Чому дивне?» «Я просто сиджу за кермом. Що тут дивного?» «Ті, кого ви возите, повертаються звідси?» Не часто, відповів шофер, трохи зніяковівши. Не часто, але трапляється. Ось я, наприклад. Ви? Ви приїхали сюди як клієнт? Я найнявся на цю роботу не для того, щоб говорити про себе, сер. сухо сказав шофер. Крім того, ці віражі досить небезпечні. Адже ви не хочете, щоб я розбив машину разом з вами та цими дівчатами? Звісно, ні. вигукнув Жан Муньє. І раптом, зрозумівши всю безглуздість своєї відповіді, засміявся. Далі їхали мовчки. Через дві години шофер рукою показав на силуя Танатоса, що з'явився в невеликій долині. Приїжджих зустрів порт'є італієць. Його обличчя воскресило в пам'яті Жана Моньє зовсім іншу країну. Вулиці великого міста. Вкриті квітами бульвари. Чорт забирай, де я вас бачив? У Ріц, В Барселоні, місьє. Моє ім'я Сарконі. З Барселони до Нью-Мексико? Що поробиш? Але готелі, місьє, скрізь однакові. Остільки анкети, які ви повинні заповнити тут, трохи більші, ніж в інших місцях». І справді, анкети були повні питань та вказівок. Рекомендувалося максимально точно вказати дату і місце народження, дати щонайменше дві адреси рідних або друзів а також, власноруч, рідною мовою, заповнити форму А1, що додається. Я, перебуваючи в здоровому глузді та твердій пам'яті, засвідчую, що добровільно відмовляюся від життя і знімаю тим самим будь-яку відповідальність з директора та персоналу, палац-готелю та натос, за будь-який нещасний випадок, що стався зі мною. Я поставив підпис. Сидячи за сусіднім столиком, Дві дівчини, які щойно приїхали, ретельно переписували форму А1, і Жан Моньє зауважив, що вони заповнюють анкету німецькою. Генріх Боестер – директор готелю, солідний спокійний чоловік в золотих окулярах. Відчувалося, що він дуже пишається своїм закладом. «Та НАТОС належить вам?» – запитав його Жан. «О ні, місьє Моньє, готель належить анонімному акціонерному товариству». Проте сама ідея його створення і справді спала на думку мені. І тепер я довічний директор готелю. У вас ніколи не буває неприємностей з місцевою владою. Неприємності? Здивувався і навіть трохи образився директор. Ми даємо нашим клієнтам лише те, чого вони бажають. Тільки це і нічого більше. А втім, місьє, тут і немає жодної місцевої влади. Ця територія так погано розмежована що ніхто навіть не знає, кому вона належить – США чи Мексиці. Ну, а родичі клієнтів? Вони не звертаються до суду? Родичі? Ніби обурюючись, знизав плечима Гербоестер. Які претензії? Який суд? Сім'ї наших клієнтів тільки щасливі, любий місьє що тут, без жодного галасу, вирішуються різні болючі питання. Ні, місьє. Тут все відбувається так тихо, так приємно, що і клієнти, і їхні близькі